עבעבועות בכל ארץ מצרים. ויקחו את פיח הכבשן, ויעמדו לפני פרעה. ויזרוק אותו משה השמימה, ויהי שכין אבא הבועות, פורח, באדם ובבהמה. ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה, מפני השכין, כי היה השכין בחרטומים ובכל מצרים. ויחזק אדוני את לב פרעה, ולא שמע עליהם.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 כי עתה שלחתי את ידי, ואח אותך ואת עמך בדבר, ותכחד מן הארץ. ואולם בעבור זאת העמדתיך, בעבור הראותך את כוחי, ולמען ספר שמי בכל הארץ. עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם. הנני מטיר כעת מחר ברד כבד מאוד, אשר לא היה חמו במצרים, למין היום היווסדה, ועד עתה. ועתה שלחך עז, את מקנך ואת כל אשר לך בשדה, כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה, ולא יאסף הביתה, וירד עליהם הברד, ומתו. הירא את דבר אדוני מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים. ואשר לא שם לבו אל דבר אדוני,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 וימתר אדוני ברד על ארץ מצרים. ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד, כבד מאוד, אשר לא היה חמוהו בכל ארץ מצרים, מאז הייתה לגוי. ויך הברד בכל ארץ מצרים, את כל אשר בשדה, מאדם ועד בהמה. ואת כל עשב השדה היכה הברד, ואת כל עץ השדה שיבר. רק בארץ גושן, אשר שם בני ישראל לא היה ברד. וישלח פרעה, ויקרא למשה ולאהרון, ויומר עליהם, חטאתי הפעם, אדוני הצדיק, ואני ועמי הרשעים, האתירו אל אדוני, ורב מהיות קולות אלוהים וברד, ואשלחה אתכם, ולא תוסיפון לעמוד. ויאמר אליו משה, קצאתי את העיר, אפרוס את כפי אל אדוני, הקולות יחדלון והברד לא יהיה עוד, למען תדע כי לאדוני הארץ. ואתה ועבדיך ידעתי כי תרם תראון מפני אדוני אלוהים. והפשתה והסאורה נוקטה, כי הסאורה אביב, והפשתה גבעול, והחיטה והכוסמת לא נקו, כי אפילות הנה. ויצא משה מעם פרעה את העיר, ויפרוש כפיו אל אדוני. ויחדלו הקולות והברד, ומטר לא ניתח ארצה. ויר פרעה, כי חדל המטר והברד והקולות, ויוסף לחתו, ויחבד ליבו הוא ועבדיו. ויחזק לב פרעה, ולא שילח את בני ישראל. כאשר דיבר אדוני, ביד משה.